Частина десята Нічні пригоди Макуле і Капуле, поки моя серденько, не настала ніч, і Макуле з Капулі не відправились у подорож, я розповім тобі про найбільшу вежу у світі, що височіла у місті Санта Буркодур. Ця вежа була настільки високою, що з землі не було видно її верхівки Будівельники, які її майстрували, не змогли зупинитись І будували, і будували її, все вище і вище Так їм хотілося прославити своє місто І нарешті вони досягли такої висоти, на якій повітрям не можна було надихатись у цьому повітрі було дуже і дуже мало кисню Кисень – це такі малюсінькі кульки молекули Такі малі, що їх неможливо побачити оком Та незважаючи на те, що вони такі малюсінькі Вони дуже важливі для усього живого Адже якщо кисню немає в повітрі І людина, і тварина і птахи, і комашня не може надихатись. Ось такий той кисень. І коли будівельники відчули, що їм забракло кисню, то спустились вниз, змайстрували потужні насоси і качали повітря з землі, у якому достатньо кисню. Качали його через великий шланг аж на височинь і наповнювали ним залізні балони. Будівельники носили балони на спині До балонів були прикріплені трубки, через які вони і дихали А коли майстри добудували вежу і повернулись до своїх домівок То узяли і написали цілу книгу про те, яким буває повітря Та й прославили своє місто ще й книгою, яку читали у всьому всенькому світі Макуле почув, як хтось тихцем дряпає шибку вікна. Він схопився з ліжечка, миттєво одягнувся, схопив мушлю, поклав її у кишеню і вийшов на двір. Там на нього чекав його вірний друзяка, Капуле. «Чого ти так довго не приходив?" озвався Макуле. "Пробач мені я," знітився друг. "Я задивився на зорі. Я... «Я ж ніколи, ніколи не бачив зоряного неба!» І він замріяно примружив очі. Вони такі гарні, кожна із них особлива. Є серед них маленькі, а є і великі. Є яскраві-яскраві, а є такі, як малюсінька крапочка. «Мій дідусь розповідав, – мовив Макулє, – що чим ближче до нас зірочки, тим вони яскравіші, а ті зорі крапочки від нас дуже й дуже далеко. А ще він казав, що насправді зорі різного кольору. Є білі і блакитні зорі, жовті, помаранчеві і червоні. Невже а я й не розгледів? Дивувався друзяка. Дідусь каже, що колір зірок залежить від того, наскільки вони гарячі. Червоні зірки гарячі, помаранчеві дуже гарячі, жовті дуже-дуже гарячі, блакитні зорі ще гарячіші за жовті, а гарячіші-гарячіших білі зорі. Уявляєш? Ого-го! Уявив Капулі! І очі у нього стали круглими, як гудзики тому друзі в одну мить Змовницьки перезирнулись, Підморгнули одне одному Посміхнулись Узялись за руки І гайдачим душі у самісіньку темряву Добігли до велетенського чорного дерева Яке тепер називають «Ебеновим» та й вмостились під ним. «Чують? Ще хтось біжить. Біжить? Хекає? Сопе? михає. «Хто там?» В один голос перелякано зашепотіли друзі. «Це я, веселий!» – відповів кудлань. «Чого тебе за нами понесло?» – розгнівався Макулє. «З тобою одні клопоти, а їх у мене і без тебе вистачає. Йди негайно додому!» І Макулє тупнув ногою. «Я думав, ти мені друг, а ти от як!» – образився веселий. «Нікуди я від вас не піду!» «От вперте опудало!» – невгавав макуле. «Тільки спробуй нам заважати!» «Ніякий я не опудало! Я справжній мисливський собака!» – огризнувся веселий. «Хай сидить!» – зашепотів на вухо другові капуле. Він зараз засне, а ми від нього раз і втечемо. Гаразд, погодився макуле Ну, видихнув Капуле, розказуй про свою таємницю, а то мене нетерплячка вкрай змучила. Ти не повіриш, розвів руки макуле Поки ми не бачились, у мене з'явилося ще дві таємниці. Але на розповідь маю дуже і дуже мало часу. Ти зрозумієш, чому. Ото ж таємниця перша. Коли вчорашньої ночі я вийшов на двір, То, як і ти, теж задивився на зорі. Дідусь казав мені, що кожна зірка – це як наше сонце. Але тільки зірку сонце ми бачимо вдень, Решту зірок – вночі. А ще він казав, що навколо кожної зірки обертаються круглі, як м'ячик, планети. Одні повільно, інші швидше. Навколо сонця обертається наша планета Земля. І ще планети Уран, Юпітер, Марс, Венера, Меркурій, Сатурн, Нептун, Плутон. Цілих дев'ять планет. Заворожено промовив Капуле. Я порахував. Так, молодець, прошепотів Макулє. І кожна з цих планет ще й обертається навколо себе. Коли наша земля повертається обличчям до сонця, у нас настає день. А коли повертається до сонця спиною – ніч. Це як каруселі? – питав дивуючись Капуле. Саме так, ствердно кивнув Другові Макулє. Коли планета один раз обернеться навколо себе, минає доба. А коли один раз навколо сонця, проходить рік. Найбільша планета – Юпітер. Трошки менша за неї – Сатурн. Дідусь каже, що Сатурн такий легкий, що якби його покласти на воду, то він плавав би, як гумовий м'яч. А ще, вівдалі Макулє, наша планета Земля, планети Нептун і Уран, блакитного кольору, а планета Марс – червоного, бо там вирують буревії з піску. Планета Плутон знаходиться найдалі від Сонця. Там все із каменю і льоду. На планеті Венера – Ідуть смертоносні дощі, від яких вмирає усе живе. Ова! Не вірилась Капулє? От тобі і ова. мовив у відповідь друг. Планета ж Меркурій найближче до сонця. Вдень там дуже жарко, а вночі дуже холодно. Всі ці планети разом із нашим сонечком є сонячною системою. «А Місяць?» – запитав Капуле, «Ти забув сказати про Місяць? Він – десята планета?» «Місяць – це супутник нашої планети. Він обертається не навколо Сонця, а навколо Землі. А ще дідусь розповідав, нібито планет дійсно десять. Десята планета є, тільки її вчені ще не знайшли». Ого Капуле зашепотів. "І ти хочеш сказати, що біля кожної із цих зірок є планети?" Він задер догори голову. "Звичайно", мовив йому друзяка. "Оце то так. Їх навіть порахувати усі неможливо". "Цікаво", і Капуле насупив брови. "А чи живуть на тих планетах люди?" Макуле замислився. Не знаю? Можливо, що й так. Нараз Капуля пинувся і затуркатив нетерпляче. А про таємницю? Давай, кажи про таємницю. Чи це і є вся твоя таємниця? Макуле змовницьки поглянув на друга і зашепотів. Про це не знає ніхто окрім мене. Я дивився на зоряне небо. І нараз побачив, як здалеку падає зірка А коли вона наблизилась до землі, виявилось Макуле замовк Капуле затамував подих, але не втерпівши враз вигукнув «Кажи ж далі!» Макулє видихнув «Виявилось, що це ніяка не зірка!» «А що ж тоді?» Перепитав здивовано Капуле. Не знаю, що то й було. Воно було блискуче і срібне, як зірка. А по формі нагадувало величезну тарілку. А ложка поруч неї летіла? Ні, ложки не було, тільки тарілка. о У капулі знову дух забило. Він підняв голову і утупився у зоряне небо. «А ось моя друга таємниця!» І Макулє простяг другові Мушлю «Оця звичайнісінька Мушля!» – пирснув капуля. «Ніяка вона не звичайнісінька!» – розсердився макуля. «Мушлю, скажи йому, що це не так!» «Звичайно не так!» – ображено промовила Мушля І спалахнула яскравим, рожевим світлом і «Я справжнісінька, чарівна Мушля!» Так, так. вигукнув Капуле і потер руки. Якщо ти чарівна, то ти знаєш геть усе. Він примружив одне око. А якщо ти знаєш геть усе, то скажи нам, чи є люди на інших планетах. Мушля замерехтіла, на мить погасла а потім знову спалахнула яскравим рожевим світлом і мовила. На інших планетах є люди, тільки вони дуже чудернацькі і схожі, і водночас зовсім не схожі на нас. От дива, мовив Капулє, і очі у нього заблищали, як у справжнього бешкетника. А третя моя таємниця така. І Макулє тихесенько за трьох котів другові на вушко, бо боявся розбудити веселого, який хропів вже на все горло. «Так от, слухай, черівна мушля сказала, що я, і тільки я можу віднайти маму. Для того ми з тобою повинні видряпатись на нашу вежу, а коли ми виліземо, то побачимо повітряну кулю. Невже?» Не вірив своїм вухам Капулє. Обличчя в Макулє стало дуже і дуже серйозним. «Отож, ти йдеш зі мною?» «Питаєш». «Звичайно йду», – вигукнув Капулє. «Але ця подорож може виявитись дуже небезпечною для нас. Хай би там що, а я з тобою». І вони на шпиньках. Аби не розбудити веселого... Подались до вежі